Sjednej je právo, Bože, a ve mou pří. Vždyť si ty, Bože, má záštěta. Milí bratři, milí sestry, srdce vás vítám na neděli Judika. Taky dnešní nedělej má svoje jméno podle žalmu Judika. Sjednej právo, zastan se mě, Bože, pomoc, mě dosáhnout mého práva. Tak volá Ježíš k Bohu, když je křivě obviněn, když stojí před Pilátem, když se všecko obrátí proti němu. Nespravedlnost a bezpráví je v našem světě běžný. A my na tom máme každý a každá svůj podíl. Trpíme tím, trpíme křívdu, ale také křivdíme jiným. Síle, vlastnými sílami a vlastní snahu z toho neunikneme. Ale víme, že Tady je jeden, který se zastane nás. S jednej právo Bože, Ježíš, který označuje Jan, evangelista Jan jako beránek Bože. Ten je naše naději. Nemusíme se bát Božího soudu, můžeme být naopak rádi, že tu Bůh je. A proto jsme se i dnes sešli. A víme, že své rány a svá provinění můžeme přinést před milosrdného Boha v Kristu. Ježíši milí, co jsi spáchal zlého?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 tvé veliké lásce. Jak přijmout tvou velkou oběd za nás, když se nedokážeme ani na okamžik vyprostit ze svého sobectví a ze své ježivnosti. A přesto nás voláš ve svém milosuděvství, abychom slyšeli tvůj milostivý soud. Odsuzuješ hřích ale hříšníka osvobozuješ a dáváš mu nový život. Prosíme tě, buď nám přítomen svým duchem. Vyslyšíš nás, když ti vyznáváme své viny a prosíme ti o pomoc. Když se v životě i ve smrti chceme svěřit jen tobě a spolehat na tvém přímluvě o otce, tobě buď sláva na věky. Dnešní čtení z listu Židům a poštol píše, Ježíš ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a službami obětoval modlitby a úpenlivě prosby tomu, který byl mocen po zachránění ze smrti a byl vyslyšen pro svou bojnost.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 Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl židám Židům. Moje království však není odtud. Pilát mu řekl. Jsi přece král. Ježíš odpověděl. Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil,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 Ccrý, propustím vám tohoto židovského krále. Na to se dali do kšiku. Toho ne. Ale barabáše. Ten barabáš byl bouřenec. Teď dal Pilák Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strně korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový kláš. Tak před něho předstupovali a říkali. Buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obliče. Pilát znovu vyšel a řekl Židu. „Lete, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s rnovou kornou na hlavě a v purpurové plášti. Pilát jim řekl, hle, člověk, evangelium našeho pána Ježíše Krista. Bratři ministerství, sestry konfrontace s moci. To je tématem té neděli Judika. Ježiš je nepravem odsouzen, účen, popraven. Ale tato konfrontace Ježíšova s moci je nevyhnutelná.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 V ostatních evangeliích říkáme, že Ježíš sám říká, že musí zemřít, že je to potřeba. Ježíš říká to svým učeníkům, ukázal jim to zrnečko obily a říká, že když to obily, to semenko, to zrnečko nepadá do země, když nebude pohřben, tak nemůže mít účinek, úžitek, účinek a úžitek pro nás.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 Boží a Pilát se ptá, co je pravda. Jak to mám rozumět. Poncius Pilát to víme, od historiku byl velmi krutý člověk. Byl darebákem docela korupným v roce 1936 byl nakonec sezářen říbskou vládou, odvolán ze svého místa. Ale dokud tam v Palestině byl, tak měl neomezonou moc. A zatímco obvykle rezidoval, bydlil v Cezarie u moře. O Velikonoci přišel do Jeruzaléma. Protože to byla kritická chvíli, tak se obává, musel se obávat nějaký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 všichni autoritáři a mocnáři chtějí ukázat, že jejich moc je neomezená, že ovládají nejenom armádu, policie, ale ovládají také hlavy od lidí, že dělají propagandu, konají s zdárnými volby, aby bylo jasné, že tady není žádný soupěř. A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 Tím je vyvráceno vyvracen, jeho království. Ale Ježíš říká, že moje království není takové, je jiné. A slyšíme to v zdánlivém dialogu, vzdáným, v dialogu s, Pilátom, s Pilátem. Není to,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 Králem úplně jinak. Pilát se ptá, Ježíš neodpovídá, říká, sám si to řekl. Ano, Pilát sám svým vystupením, svým, svým rozsudkem to udělal jasno, že Ježíš je ten králem. Nikdo sněl Ježíše, do té doby nedělal krále, ale vysí tam tabule na jeho kříži. Ježíš, nazadecký král Židů.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 Ale lid ho nechce, protože v hlavách lidí je stejně poněti pravdy, stejně pojemti moci. Ne, chceme barabáše, toho vraž, vraha, který skutečně bojoval proti Římanům. To chtějí oni, papináky. Odaj, odá. není to tak důležité pro něj.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 je také pomíření. dávají mu korunu na hlavu, ale tlnovu korunu, a to je to druhé nedorozumění. Vojáci si myslí, že může se s ním dělat relegraci. Vyspěch vojáků, ale je také nedorozumění. Vysmívají se údajného krále a přitom uctívají skutečného. A až jsou hotový a Ježíš ještě nezemřel, nezemřel, tak Pilát ho zase předvede. Podívejte se, hle, člověk. Podívejte se na to, co z něho zbylo. Můčený, ponížený, vyhozený člověk. Je to ještě člověk.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 Všude tam, kde se střetají svět a Bůh. Všude, kde se střetávají násilí a bezprávy a poníření a mučený člověk. Všude tam, kde, kam nás Ježíš postaví, abychom se zastali ty nejnepatrnější bratry a sestry své. Hele, člověk. Hele, Bůh se stal člověkem. Amen. V světě, že tvoje pravda tvoje láska se mohla šířit v tomto světě. Blízkost je u nás a i vzdálený oblastech, tam, kde jsou lidi. Abyste tam byl i ty. Slyšíš kříky oběti v válce? Oběti, teroru. Slyšíš také plakání v Palestině, slyšíš přiky z Ukrajiny a z Ruska. Ty slyšíš, že lidi volají k tobě, že lidi zoufají. A slyšíš také tím, kdo. Přitom vyhlašuj svou moc a svou vládu, kteří bojují proti druhým, který musí, mučí, znásilují a trápí. Bože, zasahuj, zasahuj do tohoto světa. Je to svět náš, ale nemá tak být. Vidíš také strach těch, kteří bojí se života. Vidíš, jak lidi utíkají a našli bezpečnější místo v tomto světě. Vidíš, jak hladové touží po, sice i po pomoc druhých, které se mě nedostává. Prosíme tě, aby zasahoval do tohoto světa. Vidíš také snahy těch, který riskují svůj život pro druhy. Vidíš také snahy bránit těm ekologickým katastrofám, kolem vás. Vidíš také tím, kdo se snaží. Dělat z tohoto světa něco lepšího. Prosíme tě moc vy Zasahují do tohoto světa. A vidíš také naše naděje a naše touhy, naše starosti a nemocny, naše prostředí. Vidíš také jak toužíme po spravedlnosti a rovnosti. Vidíš také touhy po míru a pokoje a vidíš, že je to naděje, ale ztrací se nám. Posiluj nás ve víře v násce a v naději, abychom se nevzdali. A vidíš také víru. Vidíš lidi, kteří chtějí jít za tvým synem, chtějí být mít členové království, který není z tohoto světa, který se nedá určit moci a cynismu. Buď mezi nimi, potěšuj nás svou přítomností a ukaž nám svou cestu a svou alternativu ukáž nám svého Syna Ježíše. On je naši naděje, on je naším cestou, on je pravdou. Dej, abychom on v této pravdě žili dneska a pořád, na věky. A všechno, co nás v tuto chvíli, leží na srdce, naše rodiny, naše zemřely, se paní Janšíkovů, naše touhy a starosti vkládáme to slov, kterou si, dám, které si dám, dá, která si nás naučila. Oče náš. Teď si v nebesích, posvěd si jméno tvé, přít královský tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš nozdejší dej nám dnes, a odpust na těši jako i my odpoštíme naši lidi, a neumet nás pokušení, ale zbav nás od seho, nebo tvé z Moc, na ruky. záměru slyšte slova apostola Pavla z listu k On nekušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všetky jej vydal. Pořehlej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, hospodin, tvár jsou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvářům k vám a dej vám pokoj. Amen. no